Це ж непогано, коли рідний городу з серці носиш. Тільки я не тікав і не втечу. Бачу, багато ворогів роззявили рот на Галич. Буду з тобою. Данило з Дмитрієм стояли на південній вежі Галицької кріпості. Глянь, Дмитрію, там біля лукви на лузі їх обмаль. Дмитрій з одного слова зрозумів натяк. Послати когось. Подумати треба. Пошлимо вночі. Весь день хай буде там. А ввечері, що повернувся. А на ту ніч приготуватися. Угорське військо розташувалося навколо Галича. І вже не один тиждень тримало облогу. Найбільше їх було в підгородді. Завмерло там життя. Бо люди в ліси пішли аж до Теребовлі. Хто вмів носити зброю? Всі були закликані Данилом у кріпость. І на пристані не чути звичайного гамору. Почалася війна, купці повтікали, а нові не приїжджають. Данило бував скрізь, по кілька разів на день у всіх кутках дворища нишпорив, відвідував стрільців на мурах, підбадьорював, ходив у чолядницьку хату, де день і ніч пекли хліб для всього війська, розмовляв з стариками теслярами, що стріли робили, до ковачів ходив, галичани вперто оборонялися, єдиною сім'єю став галицький люд проти ворога. Одного разу Данило зійшов на мури і побачив твердо хліба. Повлаштувався, мов себе в хаті. Якимсь чином він притяг на мур великий плескуватий камінь, поставив його на ребро, Укріпив збоку ще одним каменем, наслав соломи і лежав. Від ворога заборолого охороняє, а от вітру камінь. «Це моє місце, князю», – сказав твердохліб, відповівши на Данилове привітання. «Отут у двох стрільцем Іванком сидимо. Він відпочиває, а я чатую. Він піде спати, я сиджу. Стріляємо, як близько підійде якийсь та загавиться». Ти понеси в голові мій подарунок. Нам краще, ми згори все бачимо. І вони стріли метають, та мало користі. А ти бережися, не підводь голови, а той до горя недалеко. Сидять вони, о, вон на тій хаті. Заклятий я один лучник, от тільки не знаю, який він. Побачити не довелося. Не показують вони носа. Мислю так, що не втече від мене. Угри вперто сиділи, вже наче готувалися зимувати і облишили напади. Але одного похмурого дня вони рано на світанку полізли. Ще з вечора підготували високі драбини, збили з дерева плоти, щоб перепливти лукву, та їх помітили, тільки но вони почали лізти в річку і стали метати стріли. В угорському таборі зчинили гамір. Щоб руських злякати та себе підбадьорити. Воєводи гнали своїх стрільців, вони лізли на плоти, а деякі кидалися в плав. Та, перепливши річку, що могли вони зробити в воді біля високих мурів? Розлютовані, намагалися поставити драбини, щоб лізти вгору, але галичани турляли драбини дрючками, сипали цілий рій стріл. Майже годину тривав наступ. Але не вдалося в жодному місті видертися на мур. Данило з'явився на початку бою. Він навіть кольчуги не одягнув, так у кафтані кинувся з мечем. Кирило догнав його вже біля муру. Князю кричав він, не ліз на мур без кольчуги. Данило вже стояв однією ногою на щаблі, але його вхопив за руку Кирило. «Не пущу, одягни кольчугу, очіпися!» – римав на нього Данило. У цей час спускався з муру Дмитрій. Він розставив руки, не пускаючи Данила на драбину. Кирило став сміливішим і настирливо ліз з кольчугою. Данило вилаяв його і скинувши шолом, дав накинути на себе кольчугу. Кирило невідступно крокував за ним. На мурах засереджено працювали. Не було ніякої метушні, всі стояли на своїх місцях і грізно зустрічали непроханих гостей. Соцкий Микула примостився біля каменя з твердохлібом і пильно спостерігав за ворогом. Твердохліб вправно пускав стріли. За кожним пострілом він нахилявся ще нижче, щоб поглянути, чи потрапила стріла в ціль. «Є!» – радісно вигукував він, і знову хапав гайдака стрілу, накладав її, натягав тятиву. Данило глянув. Угрин, що намагався витягти з води драбину і поставити до муру, впав у воду. Твердохлібова стріла поцілила в шию. Випустивши стрілу і побачивши, що в сагайдаку залишилося їх мало, твердохліб поклав сагайдак і почав витягуватись під соломи каміння. Каменюки були завбівши з людську голову. Твердохліб! Легко їх піднімав, вишукував ціль і, розгайдавши, з вигуком Гих, кидав униз. Знизу долітали отчайдушні зойки, а твердо хліб хапав інший камінь. Старий смерд розлютувався і вигукував Вий, хай знають на жалич. Не лізьте до нас. З другого кінця долітав збуджений Мефодії голос Сюди, сюди, лізь, охо. Я тебе чекаю, ух! Він раз по раз накладав стріли, не поспішаючи пускав їх. Жодна його стріла не пішла марно, бо цілі були близько, і вправний стрілець не міг промахнутися. А діди-тислярі приносили лучникам нові стріли. Вони підходили до мурів і гукали. «Вояки, кому стріли? Беріть, свіженькі!» Хтось із лучників спускався вниз, Хапав в оберемок стріли і ніс на мури, а там їх швидко розбирали. Коли перший вал наступу захлинувся, горські воєводи послали нові загони, та ці вже йшли без запалу. Вони бачили біля себе трупи товаришів, чули стоги плач поранених. Галас знову збільшився.